Jardonaldi honekin ikusten dezute zenbait jende dagoen, lan beresi batean te ikusten da, pues azkenian bidazoa bidasoa biziriken bitartez 700 handeribiko dalak, ba diseñoren alde eh, egin dute agrolikadurarako enpresek Agrodesignpakie Expert, Expert, proiektu hau aurretik dator, ba aurrekari bezala gure gourmet proiektua bere garaien eintzen ze biarra ziren, ba, eh, gourmet proiektua inmoimo inmouka be bibiderb proposamenaren baitan egintzen eta orduan hor hogei kontsumitzaileek haien iritzi emant zuten zenbait produktu lanari aurre egin zitzaion eta gaur egun hemen aurkestenari geren eta egiten ari den jardunaldia ba alde egiten den apostoria, ipatu den bezala zenbait elikagaien gure produktuak kalitate ezinio bekoak dira eta bai diseinuaren e, ba, pakorin nahi da egokitu hobetu eta hortan datoste bai alde batetik atzen enpresa buruz ez dakiki, baina ipatuko ditu prekozinadoz elatxeta, sofrezal, hola zagardotegia, ondartze berra, la fabrika de migas eta mona margarita okindegiare bai,